Întuiește, Doamne, poporul tău și bine cuvintează moștenirea ta. Amin. Cercetează lumea ta cu milă și cu îndură. Amin. Înalță cornul drept slăbitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate. Amin. Cu prea preacurate stăpânei noastre de Dumnezeu născătoare și pururea pecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață păgătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor putercielor fără de trup, cu rugăciunile Înainte Mergătorului și Botezătorului Ioan, ale Sfântului Slăvitului și-ntrutolăudatului Apostol Andrei și ale tuturor Sfinților Slăviților și-ntrutolăudaților Apostoli, ale celor între Sfinți Părinților noștri, ai lumii mardascări și erarii Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și o angură de aur, Nicolae al mirele Chiei, Spiridon al de Nectare al Pentapolei și Calinic al Râbnicului, Făcătorii de minuni, Nifon al Constantinopolului, Dionisiatul și Grigorie dascălul, Ascălul, Mitropoliției Ungrovlăhiei și ale tuturor Sfinților Slăviților Ierași. Ale Sfinților Slăviților Marilor Mucenici, Gheorghe, Purtătorul de Biruințe, Dimitre, Izvorutorul de Mir, Teodor, Tiron și Teodor Stratilat, ale Sfinților Sfinținților Mucenici, Haralambie și Eleftherie ale Sfântului Sfințitului Nou Mucenic Antim Ibirianul, ale Sfinților Slăviților și de Dumnezeu în noilor mucenici brâncoveni, Constantin Voievod, Constantin Ștefăradu și Matei, ale Sfântului Slăvitului Nou Mucenic Ianache, și ale tuturor Sfinților Slăviților Bunilor Biruitori Mucenici ale cuvioșilor și de Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, Antonie cel mare, Iesaba cel simțit, Teodosie, începătorul vieții de obște, Dimitie cel Nou, Paisie de la Neamț, Gheorghe de la Cernica și Ioan Hozevitu. Ale Sfântului Slăvitului Noului Mărturisitor Ioan Rusul, Făcătorul de Minuni, Ocrozitorul Sfintei Mănăstirii Acesteia, ale Sfinților și Dreților a Lui Dumnezeu Părinții Achim și Ana, ale Sfântului Slăvitului Mucenic Iustin Filosoful, a cărui pomenire o săvârșim și ale tuturor Sfinților Tăi. Rugăm-te, unule mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoși, care ne rugăm și ne miluiește pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește. Cu și cu și cu iubirea de oameni a unui anăscut Fiului Tău, cu carele bine ești cuvântat, Împreună cu vrea Sfântul și bunul și de viață, făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.